Felix, ce cu tine e supărat? Mm, nu, n-am nimic. Mm -hmm. Asta trebuie să facem ordine prin casă. Lună, înțelegi? Lună! Știi, de seară vine mama. Mergem să o așteptăm la gara. Da. Ia uite, uite, am luat și flori. Mm -hmm. Vezi, îți plac? Mm? Da, sunt foarte frumoase. Până diseară seară, poate apare și Felix. <laughs> Tare, mai jucă jucăuș mutanul ăsta. <laughs>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 el l-a adus pe Felix pentru tine, să nu-ți mai fie urât când rămâi singur da. și să ai cu cine te juca. Cred că o să-i pară tare rău că l-ai făcut pe Felix să sufere, mai ales că el nu-ți făcut nimic. Da. Dar o să te ierte când va înțelege că, de fapt, tu n-ai vrut să-i faci niciun rău. Și eu sper să mă ierte. Nu mergem la gară să așteptăm? E, până atunci mai e. Vine abia de seara. Da, așa -i.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 Întotdeauna făceam ce-mi spunea și nu puneam întrebări. La treabă îl ajuta Billy Buck. În fiecare dimineață, mama ne trezea pe toți bătând într-un triunghi de fier, care făcea un zgomot destul de neplăcut. Bine, dar ce legătură are căluțul lui cu triunghiul de fier? Ai răbdare. Ai răbdare. Povestea a început într-o dimineață de vară. Mama tocmai pregătise masa, ochiuri cu slănină. Pregătivațiile Billy, Putem pleca? Sunt în cu din vale, dar le pot duce foarte bine și singur. Sigur că poți, dar omul are nevoie de tovarășie. Și de afară de asta mi se pare că ți s-a uscat al naibii cât lejul. Nu să te întorci, Carl. Abar n Trebuie să mă întâlnesc cu niște oameni la Salinas și s-ar putea să mă întorc mai la noapte. Nu știu. Am știut atunci că se vor întoarce târziu și că vor a arachiu.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 Jodie! Jodie! Hai în casetă-n ziu! Hai da, mă goace! Da, ai umplut cum trebuie Lada cu lemne de foc? Da, mamă, da. Vezi că el seara așeza și a așezat bucățile la n și și Lada nu s nici pe jumătate. Hai că am făcut gogoși! Oh, Jodie! Sunt în bucătărie! Ia spune-mi, ce învățat azi la școală? Ei. Bună seara! Bună seara! Oh, bună seara. Ce bine-mi pare că ați venit! Da. Mi-a o foame! Hai, așezați-vă! Hai, așezați hai mâncați-o de masă, e pusă! Da. Mai bine te duci la culcare, Jodie. Mâine dimineața am o treabă cu tine. Da? Dar ce o să facem mâine dimineața? Te am un porc. să nu bate tu capul. Hai, du-te la culcare. Hai. Bine, noapte bună. Noapte bună, Jody. Hai de la masă până nu mănânci cum se cade da, Hai să mergi cu noi după ce ja, termini Bine, gata Ești gata? Hai să mergem Nu cu multă băcare de seamă. Dacă aud vreodată că nu i-ai dat de mâncare sau nu i-ai venit cum trebuie, să știi că îl vând imediat. E al meu? E al, al meu? Oh, oh! M-a muscat! Oh, M-a muscat! Da, nu e nimic, nu e nimic! O să fie un cala de Eu vă las! Da. Și să nu aud că n-ai avut grijă de el! Ah. Vele, spune, e al meu? E al meu? Sigur că da. Adică numai dacă o să cauți de el și o să-l îngrijești, așa cum se cuvine. Bine. ți arată mai încolo cum. Ia atin, Noatin. Noatin, mai târziu o să-l poți să-l și în cale. Uite, uite, acum mă lasă să-l mânghi, vezi? Ar trebui să-i dăm un morcov. Da de unde l-avem Billy? De unde? L-am cumpărat la licitație. De la șerif. Șeriful din Salina. Oare nu găsim șoșa? Că uitați Ia uite ce am eu aici. Ce e? o așa de cer. Vai de mine, Nu-i prea bună pentru ce ne trebuie nou, dar era foarte ieftină. Nu, nu, pe, pe căluț are să fie tare frumoasă, orice ai spune tu. <laughs> că... Ascultă, Billy. Da. dacă nu cumva are nume, eu cred că am să-i spun Munții Ha? tare îmi plac munții. Ce zici, Billy, îți place numele ăsta, îți place? E, e cam lung, Gabilan, e cam... de ce nu-i spui Gabilan și atât? ne înseamnă șomi, după câte știu eu, limba spaniolă, nu? Ah. Ar fi un nume foarte potrivit. Da da da, da, da, da. Uite, dacă ai să strângi păr din coadă de cal, da. s-ar putea să-l ah. fac o dată o funie cu care să poți struni și calul cel mai nărăvaș. Ah. <laughs> Ce zici? Crezi că aș putea să mă duc cu el la școală? Să-l arăt băieților, crezi? No, hmm? Nu, încă nu-i învățat nici măcar să fie dus de căpătul. Ah. Am avut de furcă până să-l aduc aici, aproape l-am târât. Ah. Eu zic... Ar trebui să plece acum spre școală. Da, da, at atunci, după masă, i-aduc pe băiețul Ce Salvadă! De ce nu încaleși pe el? Dar bine să i împletești coada cu pangrice, așa A. ca la bălci? Când îl încaleși? Nu, no, nu, no, e prea tânăr. A. A. Multă vreme, Nu o să-l poată la nimeni. Ah, Deocamdată am să-l învăț să meargă în dus de căpăs. Da, da, o să-mi arate Billy Buck. Dar acum da. n-am putea să-l plimbăm putin, nu, Jody. Nu, nu, nu, v-am spus că nu-i învățat cu căpăs. Nu, lasă-l! Hai, hai, hai să vă arăt șava! Hai hai, hai, hai, hai, hai, rusu! Stică! că nu e chiar bună pentru ce ne trebuie nouă, da? da, da, o să-i stea bine căluțului. E foarte frumoasă, Jodie! foarte frumoasă. Da, Noi trebuie să plecăm acum, avem ceva de mers până acasă. Da. La revedere, Jody! La revedere! La revedere, Jody. la revedere, Ne vedem mâine la școală! Bine! Jodi. Jody, mă lași pe mine să dau o rai tăcălare pe căluțul tău? Uite, îți dau, în schimb, briciagul primit de la unciul Samuel. Mă lași, Jody? Pe mâine, pe mâine, mă lași? Pe mâine! La revedere! Așa, nu, nu, cu minte! Cu minte, așa așa băiatul, Uite, pielea și căpătatul lucire roșiatică! Ce-ar fi să-ți împletești cu oamă în 12 ciubițe? Nu, nu e bine. Da, mamă! Oite să leasă noaptea și nu îmbăze lemn în casă. Da. Eți la pui, nu le de mâncare. Am uitat, mamă, am uitat. Bine, de acum încolo ai grijă să faci mai întâi ce ai tu de făcut. Da, da. tare că de înainte o să uiți cam multe. Oh, da, mama, mama, mă ce? lași ce? din grădina niște morcovi. Pentru, Pentru ce ea? Te rog, mama, Bine, nu mai vezi să iei din cei bătrâni și lemnoși. Da, da, da, la morcovii dau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 Trăgeam zăvorul ruginit de la ușa grajdului cât puteam de ușor, dar când intram, Ghebilan se uita întotdeauna la mine pe deasupra stănoacei, cu ochii licărind roșii ca tăciunii de stejar și necheza încetișor. Ori de câte ori avea timp, Billy mă învăța nenumărate lucruri despre cai. Îmi mi-a explicat. explicat, de exemplu, că tuturor cailor le e grozav de teamă să nu pățească ceva la picioare. La, la picioare? Da, de aceea e nevoie de cineva care să-i învețe să dea piciorul pentru ca să-i se bată potcoave. Ah. Da, trebuie să-i tragă pe la încheturi ca să le alunge teama. Îmi spunea apoi cât de mult le place cailor să-i se vorbească. să li se vorbească? Da, da.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 Acum s-a învățat și cu dresajul la cord. A fost greu, dar am reușit. Da. Ia, vedeți, să nu ajungă un fel de cal ca ăia care fac ciumbuș lucruri la panorame. N-am ochi să vad ca ăștia. Dacă albuie să facă ciumbuș lucruri, îi strobești pietului cal toată cerbicia. Da, da. Așa să știți, un cal ca un fel de actor, nu are cerbicie, nu are nimic care să fie al lui. Eu zic că ar fi mai bine să-l învățați cât mai repede cu șaua. Da. da, cu șaua o să se obișnuiască el, cu friul o să fie mai greu. Și ar trebui să-i dăm în loc de zăbală un bețișor de rădăcină din lem dulce ah. ca să se învețe să țină ceva în gură. Da, și, și dacă nu vrea. L-am putea nu învăța toate astea și cu reul, cu bătaie, da. dar atunci n-am mai, mai scoat din el un cal atât de bun. Deci? ar fi întotdeauna puțin am speriat. Nu, nu, nu, să nu-l bate.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 Să iei grijă să sari imediat înapoi în șa. Nu-i lăsa timp să se bucure și să prindă cu să te trântească. Nu va mai trece mult și în curând nu o să te mai poată arunca. Altceva n-ai nimic de făcut. <laughs>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 Poate că tata și Birivac n-ar mai fi vorbit niciodată cu mine. Atât de rușinați ar fi fost. Ar fi aflat o lume întreagă și chiar mamii ar fi fost rușine, nu? Iar la școală, ce să mai vorbim? Eram înfiorător, nu mai stai și gândești. Fi... Eu speram că nu o să plouă. Dar tot a plouat. O săptămână întreagă a plouat și l-am ținut pe căluț numai în grajd, ferit de umezeană. Până într-o dimineață, când soarele s-a arătat din nou. Yeah. Bili, eu cred că azi am să las pe geamele afară în țarc, când doi pegă la școală. Billy. Ce zici? <laughs> Iar de minune să stea afară la soare. Da, nu? Da, niciunul animal nu-i prea place să stea mult închis. Da, da, dar unde te pregătești să pleci? Eh? Unde? Stai da că tu și cu mine mergem la deal să curățăm fântâna aia de frunt. Bili, dar dacă se întâmplă să plouă, îl bag în graști, da? Da, Bili. Da? da. Mi-e teamă să nu răcească. Bine, bine, sigur că da. Dacă, eu, dacă ne întorcem de vreme. dar alt uh. nu plouă. Uh. Billy Bag nu s-a înșelat asupra multor lucruri în viața lui. Dar în ziua aceea s-a înșelat. După amiază a început să plouă.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 Când a început ploaia, ne-am aduc postii la Ben Johnson acasă. Da. A turnat toate după amiaza. Da, ai spus că nu o să plouă, Billy, așa. Da, ai la vremea spus. asta e greu să știi. Da, l-au dat ploaia pe Gabilan, L-au pătruns până la oase. Nu l-ai trecat cu ceva hă? Da. ca să-l să luceci? L-am frecat cu o bucată de sac și am dat-o vascală. E bine, e bine. Bine, crezi că o să răcească? Puțină ploaie nu poate să facă rău nimănui. nu, nu, că se de cu coană băieț. Hai să o pătură pe el? Nu, nu că n-am găsit nicio pătură. Am pus pe el câțiva saci. Hai să mergem să-l înverim mai bine. Hai. Ha. Ține ferina. Da. Da. Nu prea izboi acasă, am să-i fac o frecție. Uite ce cuminte Da, da, niciodată n a fost așa de abătut. Îmi fășurăm bine cu păturile astea și până mâine dimineață se îndravenește. Hai să mergem în casă. Oh. Jody. Da. Jody, de mult trebuia să Da, da. Să nu fi grijora din pricina căluțului, are să-i treacă. Nu se află prin partea locului, doctor de mai priceput ca Billy! A doua zi dimineață am alergat spre garaj. Billy era lângă Roib. Îi freca picioarele cu mâinile lui mari și puternici. Gabiran ținea ochii pe jumătate închiși, iar ploapele îi erau umflate. Urechile îi atârnau bledi, tușa și tremura din tot corpul. E tare rău bolnav, Billy. Eh, o alea, lasă că-l facem noi bine în două, trei zile. Da, da, da. bine! te te și mănâncă-și pe la școală, las că am de el. Bine, bine, dar s-ar putea să ai treabă. Dacă nu o să ai timp să vezi de el. Ba, n-am treabă. Nu mă dezlipesc de lângă el. Mâine e sâmbătă, nu? Sâmbătă. Da, așa că pot să stau cu el toată ziua. Bine, hai, Billy, dar să ai grijă de el, da? N-ai nicio teamă. Billy, Billy. Billy. Da. Billy, oare o să se mai facă bine? De ce să nu se facă bine? Dar Bili se înșelase încă o dată. A doua zi căluțul era și mai rău. Ochii erau mereu închiși, capul îi atrăna jos de tot. Și fiecare respirație era un geamăt tureros. Părul zburlit și neîngrijit... Își pierduse tot luciul. Billy se în lângă boxă, așa cum promisese. Billy, Billy ce are? Ce are? Ia pune mâna aici. Aici. Simt un fel de gâlcă mare sub falcă. Da, după ce mai crește puțin. Am să o sparg oh. și are să se simtă mai bine. Dar ce e asta? Ce? ce? E, e buba mânzului. Oh. Nu, nu, nu, nu nu te speria nu te sperie. Oh, Îl scap eu, am scăpat pe alții mai robălnavi decât el. Acum o să-l încotroșmânim iar în pături și poate că mâine dimineață e aproape vindecat. Am să stau cu el în noaptea asta. Nu, ba nu, ba nu vezi ba de treabă, Nu, Lasă-mi, aduc eu păturile aici și stau eu, mă culc eu în fân. Da? Haide că să stai tu mâine cu el.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 Nu sa privați! aici, Lăsați-le în față! Lăsați-le în pace! Voi la ce voi, mica locfer! Legați! Legați! Legați! Legați! Legați! Legați! Legați! Legați! Legați! gata, gata, gata, gata, Legați! Legați! Legați! Legați! Legați! Legați! Legați! Legați! Legați! Legați! Legați! Legați! Legați! Legați! Legați! Legați! Legați!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 Dar vezi, eu făceam toate astea mai mult din plictiseală, decât din răutate. De fiecare dată mă mostram singur pentru cruzimea mea. Jody! Jody nu mai chinui la, de ce te ceva de poate. Jody, vezi că a zis, stai că o să vorbești neapărat cu el până nu te apuci de treburile tale. Ce a zis mama? Da, niciodată nu ești atent la ce ți se spune. Vrea taică că o să te vadă. Mama, dar de ce? S-a supărat-o dacă am făcut ceva? S-a supărat tata că am făcut ceva. Întotdeauna ești cu musca pe căciulă. Ea spune ce-i ai mai făcut, ha? Jody? Nimic, mamă, nimic. Nimic, nimic, nimic, Bine, n-a spus decât dacă vrea să stea de vorbă cu tine când se întoarce. Înțelegi? A, uite l că vine cu Billy. Cam. Jodie, am ceva de vorbit cu tine. Ascultă,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 Bine. Da. Bine, Bine băiete. Atunci, fii atent. Da. Billy zice că cea mai nimerită cale ca să ajungi să te pricepi într-adevăr la cai e să crești un mânz. Alt minternic nu se poate. Atunci, ascultă ce vreau să spun. Neli, iapa noastră, o să aibă un mânz. Nu prea curând. Peste aproape una. an. Dar, stai, treaba asta o să te coste 5 dolari. O să trebuiască să muncești pentru ei toată vara. A? A? Ce zici? Te prinzi? Da. da. Și n-ai să cărești când să-i spune să faci vreo treabă? Nu, tata. Bine. Deci, și ne-am înțeles. Da. O să trebuiască să ai grijă de ea până o făta. Sigur, tăticule, bon. sigur. Acum vezi ce faci cu lemnele și cu puii. Eu mă duc până de vale. Da. da. Billy, bine, ascultă, e -i adevărat? Da. Mă de așteptat? O să-ți se urească, așteptă. Nu, nu, nici vorbă. Nu mi se urăște. Am răbdare. Și am avut răbdare. Toată vara am muncit fără să crecnesc. Avem grijă de Nelly, iapa ce care se făcuse blândă, blândă. La coasă a trebuit să adun fânul.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 Am să rămân aici. aici Mi-am adus și lucrurile. Jody, da, da. De dă-dă fuga și cheamă-l pe taică. Da, da. Auzi-l bine, vine. Carl, Carl, hai-mă-mi face. Da. Da, da. Ce Ce-ți a adevălat? Ce-i Jody așa de agitat? Uite, da, da. Carl, omul ăsta vrea să rămână aici. Da. să ajute și el la treabă, cât poate, și să rămână aici. Da, da. -a spus, p p -e, de, bine, dar n-avem cum să-l ținem. Nu ne mai trebuie niciun om. I-am spus e că... E și prea bătrân. Pentru câte treabă avem bilie de ajuns? Aici m-am născut. Uite, ai să rămâi la noi în seara asta. Poți să dormi în o dăiță de lângă hambar. Mâine dimineață o să-ți dăm din nou de mâncare, iar pe urmă, gata, va trebui să-ți drum. Da. Hai, hai să-ți arăt. Hai, hai să-ți și niște pături. Da. Da. Hai, pe aici. Da. Pe aici, hai. Pe aici, mășule. Uite, uite aici o să dormi. Da, da. Moșule. Cubărât cumva din munții ce înalți, da? Nu, am muncit de vale înspre Salina. Da, da ai fost vreodată în munții cei de decolo, ai fost? Uh, da, tu, când n-am copil, am fost cu tata. Acolo? Acolo chiar în inima munților? Da, da, Dar și ce era pe acolo? Nu-ți mai aduci aminte chiar nimic? De cred că era, cred că era Așa. foarte frumos.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 Da, da, eu am să cresc eu! Asta e o treabă bună. Tatăl tău să arate a fi om o coteală. Asta e bătrânul, E cel din cal pe care l-a avut tata și am primit 30 de ani. Ah, nu mai e bun din nimic. Nu doar mănâncă. Spune tata că o să moară în curând. Mare porcărie că nu l-am împușcat încă pe De? De? l de scutit de multe necazuri și suferințe. Păi da, bătrânețea ar trebui scăpată de necazuri. Au și ei dreptul la odihnă după ce au muncit o viață întreagă. Poate că lor le de ajuns și numai să umbe de aici, colo. Săracul, ce cât slab are. Ce drag. Da, dar nu mai e bun din nimic. Ah, da, da, e gata acela. Hai, hai să mergem la masă. Hai, hai, hai nu la aud să mâncați. Da, jos, da, jos. <coughs>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 Să-i port eu de grijă, are neamuri. Eu aici m-am născut. Ce-i aia? Unde m-ai apărut și tu? Ce sabie frumoasă. nu mi mie. E foarte subțire. Mânirul parca ar fi de aur. Este. O am de la tatăl meu. Da? Și de unde a luat-o? Nu știu. Nu ți-a spus niciodată? Nu. Da. ce faci cu ea? Nimic. O păstrez. Nu mi-o mai arăți -o, o dată. A cu noaptea în cap, la Monterie. Are ceva drum de făcut? Nu! Trai ăsta e Da. Ah. Știți, mi se pare că în sfârșit a murit și bătrânul Easter. Nu l-am văzut să vină la adăpat cu ceilalți cai. Bună neața, carul! Bună neața hmm. la toată lumea! Bună neața! D-am de dimineață. Am avut o treabă la oraș. Îți-ai vândut cumva cu lua sură? <laughs> Nu! Cum să-l văd? Dar de ce mă întreb? Așa! colându mă ascuns, a de ziua, am văzut ceva de mai mare minune. A fost un moșneac care are fi un cal pătrân, se mână apă al tău, și numai cu o drept că păstru. Eu. Nu mergea pe Moloase mă luați așa de drept dreptul printre tufișuri. Cred că avea și o pușcă. În orice caz îi lucea ceva în mâna. ăsta e gitanul moșneagul. Ia să mă uit dacă nu lipsește vreo pușcă Hai să! Hai, să Hă Încotru o, o lua segezi. Păi turba asta-i mirare! O lua și dreptul, pe munți. Asta nu-s niciodată prea bătrân pentru furtișac. Ha. Te pomenești că a venit să-l fure pe Easter. Este ha, ha, ha. A, nu este l omul Berthard. asta e. De ce? Nici nu mă gândesc. De-abia m-a de Easter. Mă întreb numai de unde o fi luat pușca. Și ce dracu' fi căutând acolo în munți.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 Jody? Da, mama Uite-te aici cum fac eu da. De acum o să trebuiască să faci așa uite, Torni apă fierbinte peste uruială În fiecare da. dimineață da. Dar ce e asta? Ei, ce să fie? în cald pentru Nelly în ah. cald îi ajută, o ține în putere da. E sănătoasă, Nelly, mamă, neînțeles că e sănătoasă Numai că de acum încolo trebuie să ai mai multă grijă da. de ea Hai, dă gălăta asta cu mâncare da. Hai okay. Ai grijă da. Ce-i, a, a venit o scrisoare De unde știi? l am văzut pe tata, a venit. Mața. De la cine e scrisoarea, Carl? Tu unde știi că a venit vreo scrisoare. Brânzoiul ăsta de de mi-a spus. Și-a cam luat nasul la purtare dumea lui. Se amestecă întreburile tuturor și nu mai dare lui nu Ei, Carl! Ei, Carl! Își bagă nasul peste tot. De? I-ai dat prea puține de făcut și își pierde și el vremea. Dar de la cine e scrisoarea? Dacă nu-și bagă mințile în cap, îi dau eu dumnealui de cheltuială. Cred că e de la Tot Poftim. Spune, spune că se pregătește să vină sâmbătă și să stea câteva zile la noi. <gri> Carl, car, chiar azi e sâmbătă. Să știi că am târziat scrisoarea. A scris fost pusă la cutia la altere și a fi trebuit să o primim încă de ieri. A, așa, cum ce faci, mutra asta? Ești. Doar nu te poți plânge că vine prea des. Da, nu mă pot plânge. De ce? Carl, ce înseamnă asta? Ce ai? Ce zi, Nimic. Doar că vorbește. Ești, ești, ești, Numai atâta. Uite, nu că vorbește. vorbește. Tu nu vorbești. Sigur că vorbesc. Mai că taică-tău nu vorbește decât despre un singur lucru. Da, despre indieni? Asta e despre indieni și călătorii. Ieși afară de aici, auzi? Ești afară, Afar, de auzi? Ieși afară, domnule Brânzoi! Afară la uși? Ieși! George are dreptate. Nu mai despre indieni vorbește. Și despre străbaterea preriilor. Povestea aia a cailor furați, am ascultat-o de o mie de ori. Îi dăm mereu înainte și. Niciodată nu schimbă măcar o corpuliță din istoriile pe care le spune. De ce nu vrei să înțelegi, Carl? Carl, ai putea să fii mai îngăduitor cu dânsul, să te prefaci că mă asculți. Bine, bine, bine. Oricum, dacă se îngroașă gluma, mă pot duce la o sau... Mă rog, pot să stau cu bine. ce Jodi? Mama, am mai adus lemne. Bine, bine, pune-le în ladă. Da. Mama... Mamă, când vine azi... Așa spune în scrisoare. Ce-ar fi să ies înainte? Jodie, Jodie fi foarte frumos din partea ta. S-ar să-l întâmpine cineva. Bine! Atunci am spus ceva. Cantealu! Cantealu! Cantealu! sus pe Cantealu! Când am ajuns pe culmea dealului,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 Pe întregul echip stăruia o demnitate, parcă săpat în piatră. Pășar rar și sigur, ținând în mână pălăria cu borurile prăustite pe care a fluturat-o încet când m-a Ce faci, Jodie? Alerga să-mi ieși în da? Da, da, bunicule! Da, da, azi am primit scrisoarea ta! Ar fi trebui să sosească încă de ieri. E... Ce faci? Foarte bine, bunicule! Foarte bine! Ce, ce zici, bunicule? Ai vrea să mergi mâine la la toare de șoareci? De... Da! Buna de șoareci? Da. Așa a ajuns și din generația asta să vâneze șoareci? Oh. E adevărat că nu se ia prea în jos oamenii de acum. Dar nici prin gând nu-mi trecea, cășoarece vor deveni pentru ei vânați. Nu, bunicule, nu, așa îmi joacă. Vreau să-i gonesc din stocul de fân. Tu ai putea să te uiți. Da, da, înțeleg. Ai crescut, ai crescut aproape cu trei degete după câte miști. Ava mai mult, tata și mama mea au măsurat pe tot cu ușii. A, uite cam așa. Da. Văd că și ieșit și Billy Buck, oh, oh. uita, să mă bine. Ah, ah. Îmi place băiatul ăsta, da. e unul din puțini oameni din noua generație care nu s-a molestit. Și eu țin la Billy. Ah, ah. bine -ai venit, tată, ah. te ah. Ne v-am găsit sănători. că <laughs> călătorit bine? Te lăsați, am eu grijă de cald. Bine, bine, bine. Ah. Deci, prea băiat Billy ăsta, l-am cunoscut pe că sub Bac. Coadă de cater. N-am priceput niciodată de ce îi spuneau coadă de catăr, doar dacă nu cumva, fiindcă făcea că rău cu catăr. Cât o să rămâi la noi, tată? În scrisoare nu spune nimic. Bă, știu, mă gândeam să stau vreo două săptămâni. Foarte bine. Dar niciodată nu rămân într-un loc atât cât îmi în gând. nu te foame? Ba da, ba da, mi-e foame. Hai, da -mi Drumul până aici mi-a atâțat pofta de mâncare. Mm. Tot așa era și pe vremea când străbăteam prerile. Mm. În fiecare seară eram cu toții așa de flămânzi, că de-abia ne mai puteam stăpâni și cu mare greutate răbdam până ce să frigea carnea. Mm. Eram în stare să mănânc în fiecare seară până la două kilograme de bizon. Da, da, da, da, cam așa făceam și noi. Da, că mi era careuș și când eram copil, îl mai ajutam și eu. Numai noi doi eram în stare să ne punem mintea cu o pulpa de <laughs> Eu l-am cunoscut pe taică tu, Billy. Da? Strașnic om, A, Îi spunea, bac, coada de catări. De ce? Nu stiu. Doar dacă nu cumva, fiindcă făcea că cu catări. Chiar așa, făcea că cu catări. Da? da. Drajnic foc. Da, se înoptează din ce în ce mai devreme. Da. La ce te gândești, tată? Nu știu. Uite, nu mi-aduc aminte dacă v-am vreodată cum ne-au furat harea aceea de piuți 30 de cai dintr-o dată. Ba, cred că n-ai povestit. Mm. Nu s-a întâmplat asta chiar înainte de a te duce dumneata în ținuturile triburilor. Da, da, da, da chiar așa. Mi se pare că, că v-am mai spus și Da, cu. Asta, și încă de câte ori. Da. Bineînțeles că. Sigur că mi-ar place să o mai ascult o Cum povesteștește despre Copiii vor să li se spună istorii cu indieni. Treaba asta era o treabă pentru bărbați. Dar astăzi, copiii sunt cei care vor să asculte despre ea. Apoi, eu am să mă duc. Am un corn vechi de pulvere de pușcă și un pistol cu cocoașe. Ți l-am arătat vreodată? Da, da, Billy, da, cred că l-am văzut. Pistolul ăla al tău mi-aduce aminte de un pistol pe care-l aveam când conduceam oamenii peste prerii. Da, da oh. era? Bună. Noapte bună, bună. bună. bună. Dom'le, Jody, da, da. ce-ar fi să te duci și domnia ta la culcare? Da, da, Jody. Hai. Noapte bună! Noapte bună! Bună dimineața, mamă! Dar ce te-ai scurat așa cu noaptea în cargea? Am treabă! Hai, în două minute, mă <laughs> dăm. Da. Ce face bătrânul? nu fi bolnav? Nu, nu, nu, nu, el se îmbracă încet de tot. Își piaptă barba își lustruiește ghetele, da. își perie hainele. Da, păi, da, cum să nu? Un om care a condus calavane peste prerii, of, Carl, trebuie să Carl. fie foarte grijuliu când se îmbracă. Te rog foarte mult să nu mai vorbești așa. Adică de câte ori crezi tu că o să fiu obligat să mai ascult istoria cu tăbrile de fier și cu cei 35 Carl. de cai? S-au dus vremurile alea. De ce nu poate să le uite acum când au trecut de mult? Cine e nu obligă să spună mereu și mereu și mereu aceleași Acelea aceleași istorie? A venit peste prerii venit... foarte bine, păi acum gata, gata. Nimeni nu mai dispus să asculte povestea asta de 100 de ori la rând. Bunicu! Bună dimineața! Bună, Bună dimineața, tată! Ce? Ai, ai, ai auzit? Ai auzit ce am spus? Da. Dar zău, tată. Să zic că nu știu ce mi-am venit. Dar n-am vorbit serios. Eu, da, glumeam numai. <gătă> Încerc și eu să văd în ce anume ai dreptate. Da. Nu m-a săpărăt ce ai spus, dar s-ar putea să ai dreptate și de-acum încolo o să iau seama. Dar nu adevărat ce am spus. Nu mă simt bine în dimineața asta. Asta e. Să zic că... Îmi pare... pare foarte rău ca băbita. Lasă, las, lasă, să nu-ți rău, carul. Uneori bătrâni înțeleg destul de greu. Poate că ai dreptate. Străbaterea prerilor s-a sfârșit... Iar dacă s-a sfârșit, poate că ar trebui și dată uitării. <gântu> am saturat! Mă duc la treabă! Pe de mâncat, vine. Nu pot să mai stau aici cu ce am eu pe suflet acum. Dacă mă gândesc bine, străbaterea prerilor nici n-a meritat o Eu...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 Sigur că e sănătoasă. N-ai să lași să-i se întâmple ceva. Nu-i așa, bine, nu e așa că n-ai să lași, nu-i așa? Ți-am spus că am eu grijă să capeți un mânz pe cinste. Da. He, acum, du-te în și culcă-te. Lasă-i apa în pace. Da. Are ea destule pe cap. Nu mai ai nevoie să o ne și tu. M-am trezit din somn și am venit doar să o văd. Bine, bine du-te la culcare. Nu se cade să o ne atâta. De, Asta e tot. Da. Hai, du-te -du acum.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 E gata, Neri? Da, doamne. Gata. Îmi gădesc? Niște apă poate o să aibă nevoie. Pot să vin și eu? Jody? pot dar doare meu, nu? Tu stai aici. De ce? Stai aici. Mai mult ne încurcat. E ceva care nu merge cum trebuie. Mama, <fri> mama mi-e e frică. Dacă se întâmplă ceva... Nu ți vine, Jody, Ești băiat mare de acum. Vreau, vreau să mă duc și eu. Vreau. Tata a spus să rămâi aici și trebuie să-l ascult. Oh, uite te mă am făgăduit. Şi A trebuit să fac. A trebuit. A murit? A dat apă caldă și un burete. Spală-l și usucă-l așa cum ar fi făcut-o maică-sa. O să trebuiască să-l hrănești din mâna. De ce? nu faci ce spus? Nu ce? întrebări, Jodie, nu înțelegi? Am făgăduit un mândru. Uite-l. N-am să uit toată viața, ochii rădăciti și obosiți, a lui Billy Buck, mâinile pline de sânge. Am înțeles atunci că fiecare strop de viață e plătită uneori cu lacrimi și multă, multă, multă suferință. Și de atunci. N-am mai stricat niciodată cuiburi de păsărele, și nici nu le-am mai omorât din lipsă de altă joc. Și n-am mai chinuit niciodată o vietate. E asta e, dragul meu, povestea căruțului Roip.